الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداء ما بعد فهذا أيضا مجلس من مجالس القراءة والتعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله ونحن بين مغرب وعشاء ليلة الاثنين سادس والعشرين من شهر صفر من عام خمسة وأربعين وأربعمائة وألف، وقد انتهينا إلى قول الإمام البخاري باب من قاعد هذا الباب عندك، باب من قاعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأ فرجة في الحلقة فجلس فيها. سال اليوم بليو مبuka majlis ini dengan memuji Allah subhanahu dan bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya dan para pengikutnya. Lalu beliau mengatakan bahawa ini adalah majlis di antara majlis-majlis yang kita adakan pada hari-hari ini yang menjelaskan tentang kitab ilmi dari sahih al Imam Al Bukhari rahimahullahu Taala. Dan ini adalah malam Senin. Malam yang ke-26 dari bulan Safar tahun 1445 Hijriah, Di mana kita telah sampai kepada bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Bab tentang orang yang duduk di mana dia berhenti di majlis tersebut Dan orang yang melihat ada kekosongan di dalam halaqah Lalu kemudian dia mengisi kekosongan tersebut dan duduk di dalamnya. Wahada min al-adab al-amaliyah al-mutalqah bi hilal ilmi wa ta'lim. Dan ini termasuk di antara adab yang berkaitan dengan amalan yang berhubungan dengan pembahasan adab di dalam bermajlis ilmu dan di dalam mengajarkan ilmu. وكذلك هي من الاداب العملية في المجالس. pula ini termasuk di antara adab yang berkaitan dengan majlis-majlis karena -majlis. adab itu terbagi menjadi dua bahagian. ada adab yang berkaitan dengan lafazan ucapan adab pula adab yang berkaitan dengan amalan Qala al-Bukhari rahimahullah haddathana Ismail wa ibn Abdillah ibn Abi Uwais Qala haddathani Malik an Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha al-Ansari radiyallahu anhu anna aba murrata mawlaa aqil ibn Abi Talib akhbarah an abi waqidin il-layfi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wal nasu ma'ah berkata al Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah memberitakan kepada kami Ismail yaitu Ismail bin Abdullah nabi Uwais kata beliau telah memberitakan kepada ku malik dari Ishaq bin Abdullah bin abd talha al-ansari bahwa Abu Murrah Maula Aqil bin Abi Talib memberitakan kepada beliau dari Abu Waqid Al-Laithi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang duduk di masjid dan kaum muslimin bersama beliau. Fa fi hadha julus ahli al-ilm nas fil-masajid lit'alimihim. Maka di dalam hadis ini menunjukkan di Duduknya seorang alim di majlis untuk menyampaikan ilmu kepada manusia di dalam masjid. وَقَدْ تَكَرَّرَ مَعَكُمْ ذِكْرُ جُلُوسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَهَذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ أَوْ مَكَانٌ مِنْ أَمَاكِنِ بَثِ الْعِلْمِ. Dan telah berkali-kali berlalu oleh kalian semua apa yang disebutkan dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang duduknya beliau di dalam masjid dan ini termasuk di antara jenis atau termasuk di antara tempat dari tempat-tempat di mana seseorang menyebarkan dan menyampaikan ilmunya walaisa nashrul ilmi muqtasran wa bil masajidi faqat namun masjid tidak Semata-mata atau masjid bukanlah hanya satu-satunya tempat yang digunakan untuk menyebarkan dan menyampaikan ilmu. Fābalfi albiyūti fi biyithika, fi suqika, fi makkar iʿamlika, tanshur sunnah bi ilmin wa bi hikmah. Namun engkau bisa menyebarkan Sunnah dengan ilmu dan dengan hikmah baik ketika engkau sedang berada di rumahmu. Atau engkau sedang berada di pasar Atau engkau sedang berada di tempat kerjamu Qala Abu Waqid Ith aqbala thalathatu naferin Fa aqbala thnani ila rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Wadhahaba wahidun Qala fawakatha Ala Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Fa amma ahaduhuma Faraa furjatan Fil halqa Fajalasa fiha Wa ammal akhar Fajalasa khalfahum Wa ammal thalith Faadbara zahiba Wa fi hadha aiza Anna Al-dars yujlas lahu Ala sifatit tahalluq Berkata Abu Waqid Melanjutkan Kisahnya tentang Majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya, bahwa pada saat beliau sedang duduk bersama dengan para sahabatnya di masjid, datanglah tiga orang, di mana dua orang dari tiga tersebut mendatangi majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara yang satunya itu pergi begitu saja. Lalu kedua orang ini pun mereka ketika melihat Rasulullah SAW, salah satu dari keduanya melihat ada kekosongan di dalam halaqah di majlis Nabi SAW, maka dia pun duduk di dalam majlis tersebut. Adapun yang kedua, maka dia duduk di belakang. Dan adapun yang ketiga, nah maka dia pergi begitu saja meninggalkan majlis. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من حديثه معهم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحي, فاستحي الله منه وأما الآخر أي الثالث فأعرض فأعرض fa'a'radallahu 'anhum dan beliau juga menyebutkan bahwa hadis ini di antara faedahnya menunjukkan bahwa majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk halaqah atau melingkar maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai beliau pun menyampaikan di hadapan para sahabatnya maukah aku beritakan kepada kalian tentang tiga orang tersebut Adapun salah seorang dari mereka, maka dia berlindung kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya perlindungan. Adapun yang lain, maka dia malu. Maka Allah hujalla ala malu darinya. Adapun yang lainnya, maka dia berpaling. Sehingga Allah hujalla ala juga berpaling darinya. Wafi <tuh> hadha, Awwalan ithbat sifati al-haya' lillah azza wa jalla Di dalam hadis ini yang pertama menunjukkan ditetapkannya sifat al-haya' sifat malu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini bahawa Allah malu darinya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah yastahyi Ani yauda yadi abdih cifra, ayi jika rafaghum yadu Allaha wyaasaluh. D. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau juga menyebutkan bahwa Allah Jalla wa Ala maul dari hambanya. Ketika hamba tersebut mengangkat kedua tangannya sambil berdoa dan memohon kepadanya, lalu kemudian Allah Jalla wa Ala menolaknya dan mengembalikannya dalam keadaan kosong. Dan seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kita senantiasa menetapkannya sesuai dan yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyerupai sifat para makhluk. Wfi hafa fadlu majalis ilm wal fikih fi dinn. Wtaalamun anna raudah min ri'ayat jannah kma fi al hadith. Dan di dalam hadith ini juga menerangkan kepada kita tentang keutamaan majlis ilmu dan keutamaan mendalami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalian juga telah mengetahui bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan. Majlis ilmu sebagai taman dari taman-taman surga. Wa anna shuhud hadhihi al-majalis al-azimah min asbab al-maghfirah kama fi hadith hum al-qaw ushidukum anni qad ghafartu lahum fa taqul al-mala'ikah ya rabb inna fihim fulanan minhum ya'ni kana ja'a li haja fa Allahu tbaraka wa ta'ala hum al لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ SEBAGAIMANA YANG KITA KETAHUI PULA BAHWASANYA MAJLIS ILMU TERMASUK DI ANTARA SEBAB ALLAH JALLA WALA wa MENGAMPUNI DOSA-DOSA MEREKA YANG MENGHADIRINYA SEBAGAIMANA YANG DISEBUTKAN DI DALAM HADIS NABI SHALLALLAHU ALAIHI WASALLAM BAHWASANYA ALLAH JALLA WALA wa BERFIRMAN AKU MEMPERSAKSIKAN KEPADA KALIAN Bahwa sungguh Aku telah mengampuni mereka, yaitu orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Lalu kemudian salah seorang dari malaikat bertanya kepada Allah Subhanahuwataala, bahawa di antara mereka ada seseorang yang masuk ke dalam majlis dalam keadaan dia tidak termasuk bagian dari mereka, namun dia masuk ke dalam majlis tersebut karena ada satu keperluan tertentu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebutkan di dalam hadith kudsi tersebut Mereka adalah kaum yang tidaklah Rugi, tidaklah sengsara Orang yang duduk bersama Dengan mereka Dan berpaling Di dalamnya terdapat ancaman yang keras Dan sikap berpalingnya Seorang hamba terbagi menjadi tiga bahagian Al-qism al al-i'rad kulli al-tamm 'an al-iman bil-rasul sallallahu alaihi wasallam wa quran wa alaihi as salam fala yusaddiquhu wa la yukadzibuhu wa bihi mu'rid wa yu'adi na'am yang pertama adalah sikap berpaling yang sempurna yang bersifat menyeluruh dia berpaling dari beriman kepada apa yang datang dari Allah berpaling dari beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia berpaling secara menyeluruh dia tidak beriman kepadanya dan dia juga tidak mendustakannya dia tidak peduli dengannya sama sekali wa hadzal i'rad huwa al musamma bikufri al i'rad kufrun akbar kama qala ta'ala Maka bentuk berpaling seperti ini adalah merupakan sikap berpaling yang mengeluarkan dari Islam. Kekufuran yang disebut dengan kufur i'arab. Seseorang menjadi kafir disebabkan karena dia berpaling dari agama Allah SWT. Maka ini termasuk kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam. Dan sikap berpaling inilah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wal ladzina kafaru amma unziru dan orang-orang kafir terhadap peringatan yang disampaikan kepada mereka mereka berpaling wa al i'rad huwa al murad fil naqid al 'ashir min nawaqid al islam allati anfaha al imam Muhammad bin Abdul wahab rahimahullah taala bi dan عن berpaling ini jenis yang pertama ini inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala ketika menyebutkan perkara-perkara yang membatalkan Islam dalam dalam Nawakidul Islam ketika beliau menyebutkan e, pembatal Islam yang ke-10 yaitu berpaling dari agama. Yang dimaksud berpaling dari agama di sini adalah berpaling dari agama secara menyeluruh. Dia tidak peduli dengannya, dia enggan untuk mempelajarinya. Dan bukan yang dimaksud berpaling di sini adalah sikap berpaling dari dua jenis yang lainnya yang akan kita sebutkan kama bayyana zalika a'immatun min ulama'id da'wah minhum hafidu al-imam abdullathif ibnu abdurrahman ibn hasan wa tilmizuhu al-allamah sulaiman ibn sahman kama fi ad-durar as-saniyah fi al-ajwibah an-najdiyah Wan,an,al,ia'raf,al,medhukur,una,huwa,al,ia'raf,ah,an,al,towhid,wa,asal,al,deen,la,terkel,waajibat,wa,al,istaghbat. Sebagaimana yang dijelaskan tentang hal ini, bahwa yang dimaksud berpaling di sini adalah berpaling dari tauhid dan berpaling dari agama ini secara menyeluruh. Itulah yang menyebabkan pelakunya atau seorang yang berkeyakinan dengannya keluar dari Islam. Hal ini telah dijelaskan oleh cucu daripada As Syeikh Muhammad Abdul wahhab Beliau bernama Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan. Demikian pula yang diterangkan masmukita bila Latif. Demikian pula yang diterangkan oleh cucunya Sulaiman, muridnya, afwan bukan cucunya, murid beliau yang bernama Sulaiman. Bil Sa'iman, hafidzahum Taala, sebagaimana yang diterangkan dan disebutkan di dalam ad durar as-Saniyah, bahawa yang dimaksud sikap berpaling di sini adalah berpaling dari Tauhid, berpaling dari agama ini secara menyeluruh, bukan yang dimaksud berpaling dari perkara-perkara yang wajib atau yang mustahab. Wainna ma nabbahtu ala dalik, li'an baghdal mu'asirin dan sengaja aku memberi peringatan tentang hal ini disebabkan karena ada sebahagian orang-orang yang hidup di masa kini ketika mereka menjelaskan Makna dari penjelasan pembatal Islam yang disebutkan oleh Syeikh Muhammad rahimahullah Taala, maka mereka menerangkan bahawa ini mencakup sikap berpalingnya seseorang dari perkara-perkara yang wajib, padahal bukan itu yang dimaksud oleh Syeikh. Beliau memaksudkan sikap berpaling adalah berpaling dari pokok agama yaitu berpaling dari tauhid berpaling dari agama ini secara menyeluruh. Kita jidouna dalik fi al-durar as-saniyah fi al-mujladd Sebagaimana yang bisa kalian dapatkan ucapan beliau ini di dalam kitab al-durar as-saniyah pada jilid yang ke-10 pada halaman 473 Al-Qismu Tsani min Al-I'rad Al-I'rad 'an ma wajaba 'ala al-'abd min al-'amal al-wajib ta'allumuhu aw amal bihi fa hadza kemudian jenis sikap berpaling yang kedua yaitu berpalingnya seorang hamba dari perkara-perkara yang diwajibkan Kepadanya dari agama ini, maka dia berpaling, dia enggan untuk mempelajarinya, maka orang yang melakukan hal tersebut dia termasuk diantara orang yang berdosa. Subhanallah, wa man agraz an bikri, fa inna lahu maiyshatan dzanka, wa nashshuruh yom al qiyamati Sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala yang artinya. Barangsiapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-Qismu Thalith al-I'raran takmil nafsihi bil musthabbat wa nawafil al-ta'at wal-qurubat min t'alum ilmillaa yajib 'alaih, atau amal ta'at la tajib 'alaih. Kemudian jenis berpaling yang ketiga, yaitu seorang yang berpaling dari amalan-amalan yang sifatnya mustahab, amalan-amalan yang sifatnya anjuran, tidak sampai kepada tingkatan kewajiban, di mana dia enggan untuk mempelajarinya, di mana dia enggan untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara yang A, amalannya mustahab atau yang sifatnya anjuran, maka orang yang seperti ini dia telah meninggalkan sebuah kebaikan yang besar. فَهَذَا الَّذِي أَعْرَضَ فِي هَذِهِ الْقِصَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْرَضَ عَنْ مَا أُجِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمَّا يَحْتَاجُهُ إلَيْهِ وَعَنِ الْإِصْغَاءِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Maka yang disebutkan di dalam hadis ini orang yang berpaling dari mendatangi majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk sikap berpaling dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya dan dari apa yang dia perlukan apa yang seharusnya atau semestinya dia ketahui dari perkara-perkara yang terdapat di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa balasan sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, baik yang berkaitan dengan pahala atau yang berkaitan dengan hukuman. فهنا من أعرض أعرض الله عنه وفي الآية قوله تعالى Kekalikah atat k ayatuna ay terakta. Kekalikah l yamah tunsah. Maka di dalam hadis Nabi saw ini disebutkan bahawa hamba itu berpaling, maka Allah subhanahu wa taala juga berpaling darinya. Maka disebutkan pula dalam firman Allah subhanahu wa taala kekalikah atat k ayatuna dan demikian pula ketika ayat-ayat kami sampai kepadamu lalu kemudian engkau melupakannya engkau mengabaikannya fa kadzalika maka pada hari ini engkau juga dilupakan yaitu di oleh Allah Subhanahu wa taala wa fi babis thawab kadzalika in afauta 'anil nas 'afa Allah 'ank wa in rahimtahum rahimak Allah kama qala sallallahu alaihi wasallam wal Maka demikian pula dalam hal-hal yang berkaitan dengan pahala Apabila engkau memaafkan manusia Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi maaf kepadamu Apabila engkau merahmati orang lain Merahmati makhluk Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga merahmati kamu Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam والشاة وإن رحمتها رحمك الله، dan seekor kambing. apa bila angkau merahmatinya, Allah. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الآخرة، وأعمال كثيرة هكذا. Demikian pula terkaitan tentang hal ini apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menghilangkan sebuah kesulitan dari kesulitan yang dialami oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia maka Allah subhanahu wa taala juga menghilangkan kesulitan darinya dari kesulitan di hari kiamat dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim dalam kehidupan dunia maka Allah subhanahu wa ta'ala juga menutup ayibnya. Dan demikian pula, amalan-amalan yang lain yang begitu banyak yang termasuk di dalam jenis ini. Yaitu balasan yang Allah berikan sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Dan di sini saya memperpanjang penjelasan menyelisihi syaratku dan menyelisihi kebiasaanku. Lisebab ini. Karena ada dua sebab. Sebab yang pertama, karena adanya kesalahan, kekeliruan sebagian mereka yang menerangkan, menafsirkan makna al irad makna berpaling, yang termasuk pembatal Islam. Sebab yang kedua. <tik> kemudian sebab yang kedua hendaknya kalian berhati-hati lebih terkhusus para ustaz jangan sampai kalian terjatuh ke dalam kesalahan yang sama faqad sami'tu akthar min shakhsin fi ba'd al-masajid idha qama yulqi kalimatan aw darsan fa kharaja ba'd al-nas li asghalihim ihtajja bi hadha al-hadith dan aku telah mendengarkan sebagian mereka Yang terkadang mengisi nasihat di sebagian masjid-masjid bahwa pada saat dia sedang menyampaikan wejangannya Sedang menyampaikan nasihatnya Lalu kemudian ada sebagian orang itu keluar dari masjid Lalu dia menerapkan hadis ini untuk menghukumi mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang telah berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala pemahaman seperti ini tidak diperbolehkan boleh jadi orang-orang yang keluar meninggalkan majelis dia adalah orang yang lebih berilmu daripada yang menyampaikan kalimat tersebut. Dan orang-orang yang keluar tersebut boleh jadi bukan orang yang membutuhkan untuk mendengarkan ucapannya. Dan boleh jadi orang yang keluar tersebut, mereka membutuhkan untuk belajar dari yang lainnya sehingga dia tidak perlu dan tidak butuh kepada apa yang disampaikan oleh orang tersebut maka ini adalah merupakan kesalahan yang jelas di dalam pendalilan dan Nabi SAW memberitakan tentang mereka berdasarkan wahyu Al-Wahi' anna kumana kharaja minha ulama' mukarrab maka dari mana orang yang berbicara ini begitu mudahnya memfonis dan menetapkan hukum bahawa orang yang keluar meninggalkan majelisnya sebagai orang yang berpaling. Wahalit talaa' ala qulubihim hatta yarif a'irabha Apakah dia mengetahui apa yang terdapat di dalam hati-hati mereka sehingga dia bisa memfonis? Bahawa mereka termasuk orang-orang yang berpaling dari Allah. Thummaqal al Bukhari bab Qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabb Muballigin atau Am Sama. Lepas kemudian berkata Imam al Bukhari rahimahullah bab tentang saudah Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabb Muballigin atau Am Sama. Boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya ilmu itu lebih mampu memahami daripada orang yang mendengarkan ilmu secara langsung. Awalan هذه min al-Bukhari fi sahihi an yubawwib ahyaanan bilafdh al-hadith Yang pertama yang ingin beliau terangkan bahawa ini termasuk diantara kebiasaan al-Imam al-Bukhari rahimahullah di mana beliau menyebutkan sebuah bab dengan judul yang judul tersebut termasuk diantara sebagian lafaz dari hadith Nabi ثumma ثumma lahu halatan imma an yukharrijal hadith binafsal lafaz fit tarjama finafsil bab wa imma an yukharrijal hadith walakinna lafza aladhi waduhahu fil bab Fi riwayate ukhratun min riwayatil hadits sayati biha Kemudian ketika beliau menyebutkan bab ini dan setelah itu beliau menyebutkan hadits dalam hal ini ada dua keadaan keadaan yang pertama terkadang al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan isi dari bab tersebut hadits yang lafadznya sama dengan yang disebutkan pada judul bab namun Keadaan yang kedua, terkadang pula al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan riwayat di dalam bab tersebut berbeda dengan apa yang disebutkan pada judul bab. Karena apa yang beliau sebutkan dari judul bab tersebut disebutkan di dalam riwayat atau di dalam hadis yang lain, di tempat yang lainnya. Wahai yang beriman, janganlah kamu memperbodohkan orang dengan mengatakan sesuatu yang Dan terkadang beliau menyebutkan judul bab mengatakan sesuatu yang tidak Dan terkadang beliau menyebutkan judul bab dengan menyebutkan sesuatu hadith Dalam keadaan Dan hadith tersebut Beliau tidak sebutkan satu hadith pun yang memiliki benar. itu di dalam sahihnya Namun في صحيح itu terdapat di dalam sahih muslim atau di dalam kitab-kitab yang lainnya dan jenis ini uh, berbeda dengan hadis muallaq yang telah kita terangkan sebelumnya وتمنى الحافظ ابن حجر في كتابه النكت لو جمع هذا النوع من الابواب Nah. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar, rahimahullah Taala, dalam kitabnya Nukat, beliau berharap kalau seandainya ada yang bisa mengumpulkan seluruh judul-judul bab -judul yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari yang itu termasuk dari lafaz Hadis Nabi. ونحن نقرأ عليكم الأحاديث مع الأبواب لمصلحة مهمة وهي التدريب أنتم الآن تأخذون دورة تدريبية في الاستنباط بمعنى تنظرون كيف يستنبط البخاري من الحديث المسألة ويبوّب عليها هذا يجعلكم في دورة تدريبية لأذهانكم كما تتدرب أبدانكم بمعنى Kata beliau sengaja kami mengadakan daurah di sini dengan menyebutkan bab uh, yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala tidak hanya sekedar menyebutkan hadisnya namun juga disertakan dengan menyebutkan babnya agar kemudian kalian bisa melatih diri-diri kalian tentang cara beristinbath pengambilan dalil yang terdapat di dalam sebuah hadis Agar kemudian kalian membiasakan dengan mempelajari apa yang disebutkan oleh Halimah Al Bukhari, Rohimahullah Taala di dalam babnya, lalu kemudian beliau menyebutkan hadis yang tentu hadis itu memiliki korelasi dengan bab yang disebutkan oleh Halimah Al Bukhari. Ini akan melatih kalian untuk memiliki kemampuan mengeluarkan faidah-faidah yang terdapat di dalam sebuah hadis. Dan itu akan melatih pemahaman kalian, sebagaimana kalian juga melatih fisik-fisik kalian. Kala hadfana musaddad, wahabnu musarhat. Kala hadfana bishr, wahabnu mufaddal. Kala hadfana abn Gaun, wahabu Allah ibn Gaun ibn Artaban an ibn Sirin al Imam Muhammad bin Sirin an Abdul Rahman bin Abu Bakra Nufayy ibn al Harith al Thaqafi an Abihi Abu Bakra Nufayy ibn al Harith. Kala zikra Nabiyya صلى الله عليه وسلم أي ذكر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد على بعيره وهذا في حجة الوداع وأمسك إنسان بخطام أو زمامه أي زمام البعير والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعيره وقد كرر البخاري هذا الحديث كثيرا فقال صلى الله عليه وسلم أي يوم من هذا؟ Lalu berkata Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala Telah memberitakan kepada kami Musaddad, yaitu Musaddad bin Muserhad Kata beliau telah memberitakan Kepada kami uh, Bishr, yaitu Bishr bin Al-Mufaddal Kata beliau telah memberitakan Kepada kami Ibn Aun, yaitu Abdullah bin Aun Dari Ibn Sirin, yaitu Muhammad Ibn Sirin, dari Abdurrahman Bin Abi Bakrah, dari Ayahnya, yaitu Abu Bakrah Nufayyim bin al Harith. Bahwa beliau menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau sedang duduk di atas kendaraannya, di atas ontanya, dalam keadaan ada seseorang memegang tali kekang onta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan ulama Malbukhari rahimahullah banyak mengulangi hadis ini dalam tempat-tempat yang lainnya dalam sahihnya di mana orang ini memegang tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian Nabi berkata hari apakah ini qala Abu Bakrah fa saktna hadza yadullu ala adabihim khashu an yukhbiru bismil yawm wa 'inda nabi sallallahu alaihi wasallam taghyir hadzal ism fayakununa qad taqaddamu bayna yaday illahi wa rasulihi Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya di hadapan para sahabat hari apakah ini maka Abu Bakar menjelaskan tentang sikap para sahabat kami pun diam yakni tidak menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah merupakan adab yang baik dari para sahabat radhiyallahu taala di mana mereka tidak menjawab karena mereka khawatir jangan sampai mereka memberi jawaban Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jawaban yang berbeda dengan apa yang mereka jawab sehingga mereka dianggap sebagai orang-orang yang mendahului rasulnya Qalah fasakatna hatta dhananna annahu sa yusammie siwa ismihi qala alaysa yawm an-nahr qulna bala qala fa ayyu shahrin hadha فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذل حجة؟ قل قلنا بلا. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب. Fainn al-Shahida asa'an yublliq man huwa awa minhu. Lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya hari apakah ini, maka para sahabat pun diam hingga kami menyangka, yaitu ucapan Abu Bakrah kami menyangka bahawa Nabi akan menyebutkan nama dengan bukan nama yang masyur yang mereka ketahui. Lalu Nabi bertanya, bukankah ini adalah hari penyembelihan? Maka kami menjawab, benar wahai Rasulullah Lalu kemudian Nabi bertanya lagi, bulan apakah ini? Lalu kami pun diam hingga kami menyangka bahwa Nabi akan memberi nama yang berbeda dari apa yang kami ketahui Lalu Nabi bertanya, bukankah ini bulan Dhul Maka kami pun menjawab, iya wahai Rasulullah Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah perkara yang haram di antara kalian untuk dirusak seperti mulianya hari ini dan mulianya bulan ini dan mulianya negeri ini. Lalu kemudian beliau mengatakan, hendaknya yang hadir di antara kalian Menyampaikan kepada yang tidak hadir Sebab boleh jadi Yang hadir di dalam majlis tersebut Ketika dia menyampaikan Ilmu itu Maka yang disampaikan kepadanya Lebih mampu memahami Isi dan kandungan yang terdapat Di dalam ilmu Dari yang menghadirinya <tuh> قوله, لفظته, سامع, yang menjadi inti dari disebutkannya hadis ini di dalam bab ini adalah lafaz yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi SAW. Fain Shahida asa ayuballiga manhu awalahu minhu bolahjadi yang hadir ketika dia menyampaikan dia menyampaikan kepada orang yang lebih mampu untuk bisa memahami kandungan ilmu tersebut dari yang menyampaikannya. Adapun judul bab yang disebutkan di dalam lafaz bab atau lafadz hadis Nabi saw ini ini disebutkan dalam riwayat yang lain. اخواني ابائي جزاكم الله خيرا انتبهوا maka saudara-saudaraku para abah sekalian hendaknya kalian memperhatikan Allahu jalla wa ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam nas ma awharahu Allah ilaihi bahwa Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Qala Allah jalla wa berfirman yang artinya wahai rasul sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Allah Subhanahu Apabila engkau tidak melakukannya maka itu berarti engkau tidak menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menjagamu dari manusia qala al imam az-zuhri rahimahullah minallahir risalah wa 'alal rasulil bala' wa 'anar rasulil balagh wa 'alainat taslim barakata imam zuhri rahimahullahu taala bahwa risalah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban rasul adalah menyampaikan kepada manusia adapun kewajiban kita sebagai umatnya adalah menerima dengan sepenuhnya faballagan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kull ma Allah ilaihi wa adda al-amana maka nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh apa yang diwahyukan kepada beliau dan beliau telah menunaikan amanah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amarah ashabuh, an yubllagu anhuma bellaghu al-Rabb. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya agar mereka menyampaikan kepada manusia apa yang telah beliau sampaikan kepada mereka dari Allah. Fadala hada ala as-sahabah radhiyallahu anhum kulluhum udul wajib qabul balaghihim wa ikhbarihim 'an Rasulillah maka ini menunjukkan bahwa seluruh para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang terpercaya di mana mereka diberi uh, diberi izin dari nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala famaa amarahum bitabliighi 'anhu illa wa man ba'dahum ila qiyaami as-saa'ati riwayatuhum wa haditsahum wa maka apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada umat ini wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ini menunjukkan bahwa merupakan kewajiban bagi umat ini untuk menerima seluruh apa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang terdapat di dalam agama ini. Nasma' al-adhan. Kita azan dulu. Dan di dalam hadith ini menjelaskan kepada kita bahawa kondisi manusia berbeda-beda di dalam menjaga dan menghafal apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam وَلَا يُوْجَدْ أَحَدٌ قَدْ أَحْتَحَاتَ dan tidak ditemukan bagi siapapun, bagi seorang pun, di mana dia bisa meliputi seluruh sunnah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sunnah tersebut berkumpul pada sebagian para imam dan pada sebagian umat. Dan di sini juga menunjukkan bahwa manusia berbeda-beda dan bertingkat-tingkat di dalam memahami sesuatu maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para hambanya bertingkat-tingkat berbeda-beda dalam perkara tersebut bal ta'ala fa sulaiman وكلن mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kami telah memberikan pemahaman itu kepada Sulaiman dan setiap dari keduanya kami berikan kepada mereka hukum dan ilmu. Fa rubb insani yahfadhu 'asharat wa mi'at al-ahadith walakin fahmuhu Dan boleh jadi seseorang dia bisa menghafal puluhan Bahkan ratusan dari hadis-hadis Nabi akan tetapi pemahaman dia terhadap kandungan yang terdapat di dalam apa yang dia hafalnya tersebut lemah. Sementara yang lain dia bukan seorang alim dan bukan pula seorang penuntut ilmu. Dan boleh jadi dia kurang di dalam melakukan amalan salih. Akan tetapi dia memiliki kecerdasan dan dia memiliki pemahaman yang tajam. Dia mampu memahami hadis-hadis yang diriwayatkan dan mampu mengeluarkan sekian banyak permasalahan. Maka hendaknya engkau memperbanyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengajarkan kepadamu ilmu dan pemahaman <tuhkan> anhu, fayakul, zidna imanan, wa yakinan, wa fahma. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu diantara doa beliau beliau mengatakan ya Allah tambahkanlah kepada kami iman, keyakinan dan tamhaman imam Ahmad fi kitab iman kama fi sunnah lil-Khallal bi kama qala Ibn Hajar fi fath bi riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitabul iman sebagaimana yang disebutkan dalam kitab as-sunnah karya al-Khallal dengan sanat yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh al-Hafiz Ibn Hajar وقال علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم او فهما ياتيه الله, العبد في القرآن. علي رضي الله تعالى sebagaimana yang disebutkan dalam sahih muslim atau sebuah pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba apa yang terdapat di dalam al-Qur'an والفهم مقدم على الحفظ قال ابن الجوزي رحمه الله والفهم عندنا اولى واعلى من الحفظ dan pemahaman itu lebih didahulukan daripada menghafal sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Al-Jauzi taala bahwa memahami sesuatu dalam pandangan kami itu lebih utama dan lebih mulia dari menghafalnya Wathkara Abdul Allah ibnu al-Mubarak ibnu al-Mubaraki, waghiro maratib al-ilm sitt, wakadma Dan Abdul Allah al-Mubarak, rahimahullah taala, dan yang lainnya menyebutkan bahawa tingkatan untuk meraih ilmu itu ada enam. Lalu kemudian beliau menyebutkan dan mendahulukan pemahaman daripada hafalan. Wahati maratib sitt hia. Niat, iaitu ikhlas, then istimam dan insat, seperti yang akan datang. Then faham, then hafiz, then amal, then nashr. Di mana disebutkan enam tingkatan daripada tingkatan ilmu tersebut. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah menyimak. Yang ketiga adalah memahami yang keempat adalah menghafalnya yang kelima adalah mengamalkan dan yang keenam adalah menyebarkannya wa nashallu allaha wa iyyakum fahm wal ilm wal amal maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jalla memberikan rezeki kepada kami dan kepada antum sekalian ilmu pemahaman dan amalan. Oleh itu, kata setelah itu Al-Bukhari bab ilmu sebelum qaul dan amal. Oleh kerana itu, setelahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan babnya bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Aqwalul qulub wa tashdiqataha wa a'malul qulub wa aqwalal lisan و أعمال الجوارح كلها يسبقها العلم لا بد أن تكون على علم. Yang berkaitan dengan ucapan-ucapan hati atau ucapan-ucapan atau pembenaran-pembenaran dari hati kita. Demikian pula yang berkaitan dengan ucapan lisan. Demikian pula yang berkaitan dengan amalan-amalan hati atau amalan-amalan anggota tubuh kita. Ini semua Terlebih oleh ilmu, harus diawali dengan ilmu terlebih dahulu. Sebelum engkau meyakini sesuatu, maka hendaknya engkau melihat terlebih dahulu. Apakah ada dalil yang dibangun di atasnya keyakinan tersebut dari kitabullah, dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau dari ucapan para sahabat Demikian pula sebelum engkau mencintai, menyukai sesuatu atau membenci sesuatu itu Dan sebelum engkau merekomendasi dan memuji seseorang Atau engkau membencinya atau engkau memberikan peringatan darinya وقبل ان تدعو Dan sebelum engkau berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah maka harus engkau mengetahui ilmu tentang apa yang engkau sampaikan Kama Sebab ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya katakanlah inilah jalanku Aku mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau aya. Fa qabla al balagh la budda an tata'allam hal huwa anhu am laysa anhu? Am laysa anhu? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau juga bersabda Balikoh ani walau ayat, sampaikanlah dariku, walaupun satu ayat, maka engkau harus mengetahui dan berilmu tentang apa yang kamu sampaikan tersebut, apakah itu benar datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Maka orang yang mengucapkan sesuatu atau dia mengamalkan sesuatu, atau dia mendakwahkan sesuatu, tanpa didasari dengan ilmu, maka dia merusak lebih besar daripada memperbaiki. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya orang yang tidak berilmu itu diam, maka perselisihan itu akan semakin sedikit. Waqil, dan disebutkan pula ilmu itu hanya setitik, namun diperbanyak dan diperluas oleh orang-orang yang jahil. ثم احتج البخاري لهذا الباب قال لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ أبي lalkumudian al-imam al-bukhari rahimahullah beliau berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala f'alam anahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhambik maka hendaknya engkau berilmu bahwa la ilaha illallah tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan beristighfarlah engkau memohon ampunlah engkau kepada Allah terhadap dosa-dosamu maka di dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmu wa hadzal bab dzakara imam Muhammad bin Abdul Wahhab fi awal al-usul dan bab ini disebutkan oleh imam Muhammad bin Abdul Wahab Di awal risalahnya al-usul ath-thalatha wa bil 'ilm qabla al-qawl wal 'amal fa imma nuskhah 'indahum lil bayan Maka uh, dalam al-usul 3 Ada tambahan yang disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, Di mana beliau mengatakan Fabada'a bil-ilmi al qawli wal-amal Maka Allah Jalla'ala memulai dengan ilmu Sebelum berkata dan berbuat Apakah ucapan Muhammad bin Abdul Wahab ini Memang ada salinan sahih Bukhari demikian yang ada pada beliau atau ini adalah merupakan tambahan. وَدَلَّا عَلَى أَنَّ الْبَدَأَ بِالْتَوْحِيدِ تَعْلُمًا وَتَعْلِيمًا وَدَعْوَةً إلَى اللَّهِ هُوَ طَرِيقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan ayat ini menerangkan kepada kita bahawa memulai sesuatu dengan Tauhid, apakah dalam hal mempelajarinya atau meng menyampaikan kepada yang mengajar yang lain demikian pula dalam hal berdakwah maka hendaknya memulai dengan tauhid dan ini adalah merupakan metode para nabi sallallahu alaihi wasallam wal ilah huwa ma'bud dan al ilah yang dimaksud al ilah adalah yang disembah la ilaha illallah la ma'budun haqqan aw bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala Maka yang dimaksud La ilaha illallah Adalah tiada sesembahan Yang berhak disembah Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Semata Adapun yang disembah bersama Allah Dari berbagai macam jenis sesembahan Maka beribadah kepadanya Merupakan sebuah kebatilan Masalli wa nukmil lakif نعم أن نصلي ونخمم كذا صلاه جاء وقت الإقامة خلاص نعم العاشره نواصل اسالهم نواصل الى التاسعه kita sambung sampai jam sembilan lalu solat atau kita solat dulu lalu kita sambung sampai jam sepuluh. Ya Ali, Aliyum. Aliyum, mana tak pun, Aliyum. Aliyum, kita sambung sampai jam sembilan lalu solat dulu lalu kita sambung sampai jam sepuluh. نحتاج انه ya, kita salat dulu kemudian kita lanjutkan insyaallah